Які через страх за себе чи за якісь вигоди собі готую продати своїх батьків або батьків своїх дітей. Це буває не так і рідко, на жаль. У нас у школі один учень доніс на свого батька, що той ніби робив саботаж на заводі. Тихо проговорив Івасик. Так батька арештували і заслали. У каторжні роботи, а сину віддали 2000 рублів і велосипед у нагороду за героїзм. Його дуже вихваляли всі і ставили нам учням за приклад. І ніхто йому не розбив морди? теж тихо спитала Маруся. Ого. Нехай би хто спробував, то тобто зразу ж було б так само заслано на каторжні роботи. Маруся Марно хитнула головою. Так, так. Страх за себе. Усе, усе, страх, страх. І раптом, рвучко вернувшись до старої теми, вона рішуче сказала. Ну, дядю, ти все ж таки дай відповідь на мої запитання. Будь ласка. Питай, сказав Сергій Петрович. І в задумі почав мацати себе по кишенях. «Ти щось шукаєш, дядю?» Дядьо схаменувся і перестав мацати. «Нічого, нічого, це я так. Я недавно покинув курити, і тепер, коли мене щонабуть трошки схвилює, хочеться курити. Та це нічого, ти питай, питай». Маруся серйозно вдивилася у дядя і сказала, «Добре. Так от перше запитання, на яке ти не відповів, Чим саме ми, Іваненки, можемо бути шкідливими партії і владі? Ми виконуємо, наскільки я знаю, все, що вимагається від нас. Ми працюємо. Ми платимо партійні внески, державні податки. Ми ходимо на зібрання. Ми голосуємо. Ми навіть ніколи у себе радянських анекдотів не розповідаємо. Хоча я їх дуже люблю, коли вони дотепні, я просто не розумію. Чим ми можемо бути здатні на шкоду? Чим, дядю?» Сергій Петрович чудно і пильно подивився на Марусю. Потім тихо і сумно відповів «Правдою, дівчина». «Правдою? Не розумію? Якою правдою?» Що правдою про все, про все? А надто про те, що робить партія та влада. Як живе народ наш, що діється на світі, про все життя взагалі? Хіба партія каже нам неправду? А неправду, дівчино, для чого? для того, щоб сховати дійсність, щоб не викликати проти себе недовір'я і обурення населення, щоб легше зберегти свою владу над ним. Ах, хіба дійсність така погана? Дуже погана, Марусю, дуже погана. Чим саме? Стражданнями, несправедливістю величезної маси людей, Низченням правди. А що таке правда, спитаєш ти? Правда чи справедливість? Це теж закон життя. Це Івасику теж не мов би інстинкт. Це б то сила у нас, із якою ми родимось на світ, яку маємо у спадщину від наших далеких-далеких прадідів. Коли тобі, Івасику, було Три чи чотири роки ти вже сильно відчував неправду, несправедливість. А я тебе ніколи не навчав так відчувати. Ти плакав і кричав, коли бачив, що кому-небудь робилась несправедливість. Та навіть у деяких розумніших тварин є цей інстинкт правди. Отже, кожна людина, хоче вона чи не хоче, знає про це чи не знає, Но у этю субицей закон правды